Radio Tiana, les notícies del vespre. Bona tarda i benvinguts a l'informatiu vespre. Els tianencs i tianenques disposaran en breu de la nova seu electrònica de l'administració. Una xerrada informativa ha donat les primeres pautes als usuaris i usuàries. Tot seguit repassem aquest i altres temes en forma de titulars. L'administració electrònica permetrà als tianencs i tianenques realitzar tràmits administratius online a partir del mes d'abril. Les jornades informatives els ajuden a introduir-se en una nova realitat que ja s'ha implantat en altres serveis públics, com ara la sanitat. Més d'un centenar de persones s'han reunit el dimarts a la sala al Benis per gaudir de la tradicional celebració de la paella per la gent gran que ofereix l'Ajuntament i l'Esplai d'Avis de Tiana. El cicle de xerrades dimecres de primavera organitzats per Tiana Solidària no se celebrarà aquest vespre a l'Espai Jove de Montgat, tal com s'havia previst inicialment. Diversos problemes logístics han impedit que es pugui veure la projecció del documentant el diner com a deute. La Tiana continua sense emissió a través de les zones del 107.2 de l FM com a conseqüència d'un problema tècnic amb l'equip emissor. El passat divendres 25 de març, la xarxa elèctrica de Tiana va patir una pujada de tensió que va malmetre l'equip que serveix per distribuir el senyal radiofònic. Els grups de teatre tianenc celebren el bon estat de salut que viu l'escena amateur durant el període de crisi econòmica. Les retallades han arribat a l'àmbit de la cultura i molts promotors confianaran ara els grups semiprofessionals per omplir els cartells dels seus festivals arreu del país. El bàsquet iana ha perdut una oportunitat d'or per posar-se líder en solitari del seu grup de segona catalana. Els homes de Sergio Scorihuela han caigut de manera estrepitosa davant el llinars per 71 a 98 i no han sabut aprofitar les dues derrotes consecutives de l'argentona a què haurà d'esperar superar a les pròximes jornades. I acabem en futbol. El Centre Cultural i Esportiu Tiana dóna la sorpresa de la jornada després d'aconseguir una treballada victòria per 2 0 davant el Sant Pol de Mar quart classificat. Aquest triomf, a més, assegura pràcticament la seva permanència a la segona territorial. Radio Tiana, les notícies del vespre. L'administració electrònica permetrà als tianencs i tianencas realitzar tràmits administratius online a partir del mes d'abril. Les jornades informatives els ajuden a introduir-se en una nova realitat que ja s'ha implantat en altres serveis públics com ara la sanitat. Un dels usuaris que ha assistit en aquesta jornada informativa, Joan Canyada, assegura que la nova eina és molt potent, però obligarà l'Ajuntament a respondre a la demanda d'una manera ordenada. Sí, el que passa és que clar, la gent jove està molt abasada en això i ha, que tenim una certa edat que ens ha costat més i sobretot hi ha una, una part d'una gent molt més gran que també potser serà impossible, no? però, però sí que és necessari. Doncs, és una bona eina, o sigui, la llei aquesta la coneixia, sé que s'ha aplicat ja a altres ajuntaments, i en aquest doncs, bueno, penso que sí, que pot ser una bona eina. Ara això, les dubtes que pugui generar, vull dir que hi ha de bona resposta per part de l'Ajuntament en el sentit de, de, de consulta no? de dels dubtes inicials que puguin haver i a mi de que la gent vagi veient l'avantatge, segurament s'hi aniran a fer gent. El consistori posarà a disposició dels usuaris i usuaries una vintena de tràmits en els primers dies de funcionament, els quals aniran augmentant progressivament fins a arribar als 85 que es poden realitzar a l'Ajuntament. Aquestes gestions les poden fer tant persones físiques com jurídiques, per tant, també tenen cabuda empreses i entitats. Segons l'informàtic de l'Ajuntament de Tiana Gomergui-Josa, el que entrarà en funcionament és només un primer pas del que s'anomena l'IGUBERN. Administració electrònica només és una part d'alguna cosa que diuen govern electrònic o, i govern, no? que a més a més serà participació ciutadana electrònica, vot electrònic, o sigui que l'administració electrònica només és una part d'aquest conjunt i s'entén per administració electrònica només el tràmit amb, amb l'administració. Això implica només la participació del ciutadà, sinó que refem tot el circuit de procediments interess de l'Ajuntament i el seu objectiu clarament és, és optimitzar, és millorar és, és aplicar el principi d'eficiència i eficàcia a l'administració i, i bueno, bàsicament, és això administració electrònica. El consistori Tianenc preveu posar un punt d'informació a la seu de l'Ajuntament amb un equip informàtic on els usuaris i les usuàries podran rebre consells pràctics i veure demostracions per fer els tràmits a casa seva. Més d'un centenar de persones s'han reunit aquest dimarts a la sala Albénis per gaudir de la tradicional celebració de la paella per la gent gran que ofereix l'Ajuntament i l'Esplai d'Avis de Tiana. Amb aquesta celebració es vol retre un petit homenatge a la gent gran de Tiana alhora que serveix de punt de trobada d'aquest col·lectiu. Joan Català és un dels assistents a aquesta trobada anual que arriba a la seva vuitena edició. A l'edat que tenim ens agrada doncs, més aviat distreure'ns, passar-nos-ho bé, estar entre tots nosaltres, poder-nos relacionar bé i això és un goig, és un goig que moltes vegades quan has estat treballant no hi ha hagut ocasió, I, en canvi ara tens tot l'espai per poder-te, pues, comunicar-te, eh? poder-nos saludar, i no sé, ens relacionem molt bé entre tots i fem molt bé eh, la societat del poble. Eh? El president del Casal d'Avis de Tiana, Josep Pisa, assegura que cal fomentar aquest tipus de celebracions amb pressupostos més reduïts per fomentar la cohesió entre la gent gran de la vila. L'últim va estar... Sempre de festa, però clar, això costa diners i, i, i estem en època de, de crisi. Home, ja, ja en fem, el que passa que podent, comptes de fer festes així tan costoses, diguem, el que hem de procurar és fer petites festes que es fan amb relativament pocs diners. Coneguda col·loquialment com a paella de l'alcalde, aquest dinar ja fa vuit anys que s'organitza. En l'elaboració intervenen diversos representants de l'equip de govern de la vila i, entre ells, l'alcalde. Emili Muñoz ha volgut destacar el caire festiu i de germano de la jornada. I tot l'any porta una dinàmica molt bona. Van celebrar el Nadal, van celebrar el Camp d'Escolta, han fet totes les festes tradicionals dels dinars, dels berenars, aquest, el dinar de l'alcalde, que és el que invita l'Ajuntament, però tots els altres que paguen i fan ells les coses no han parat. Per tant, les hem de felicitar novament. I això manté un nivell de cohesió social i de, i de vida pública de la gent gran que de vegades té més dificultats, que no té preu que hi hagi al cocópulsi com la Junta de, de l’entitat. De Després de la paella els assistents han pogut gaudir d’una estona de música de la mà de la Coral Sant Jordi. Radio Tiana: Les notícies del Vespre. Radio Tiana continua sense emissió a través de les zones del 107.2 de l'FM com a conseqüència d'un problema tècnic amb l'equip emissor. El passat divendres 25 de març, la xarxa elèctrica de Tiana va patir una pujada de tensió que va malmetre l'equip que serveix per distribuir el senyal radiofònic. Des de llavors, el personal tècnic treballa per recuperar la potència habitual d'emissió per arribar a tots els racons de la vila.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 Aquestes dates els dimecres de primavera debatran sobre el banc del temps i el decreixement respectivament. D'altra banda, els dies 4 i 18 de maig les conferències tornaran amb xerrades sobre la sobirania alimentària i l'energètica. La informació local a Radio Tiana. Els grups de teatre tianencs celebren el bon estat de salut que viu l'escena amateur durant el període de crisi econòmica. Les retallades han arribat a l'àmbit de la cultura i molts promotors confien en els grups semiprofessionals per omplir els cartells dels seus festivals a del país. Les seves reflexions arriben després d'un cap de setmana en què els escenaris catalans s'han vestit de festa amb motiu del Dia Internacional del Teatre, una celebració que va començar a fa 50 anys de la mà de l'Institut Internacional del Teatre. En el marc d'aquesta festivitat s'han organitzat diverses activitats i iniciatives, la més destacada d'elles el diumenge, quan es va pronunciar al davant del Teatre Arnau de Barcelona el manifest que cada any elabora per l'ocasió una personalitat relacionada amb el món del teatre a nivell mundial. Enguany, l'encarregada de fer-ho ha estat la professora nigeriana Jessica Kaawa, tot i que la seva narració va a càrrec de l'actriu Anna Lizaran. El president de l'agrupació artística, els Nou Pins, Isidre Mestres, destaca el bon moment que travessen les companyies de teatre amateur cada cop més sol·licitades. Les despeses que, que provoca una obra de teatre amateur evidentment no són les que provoca una obra professional. No? D'entrada, el catxer dels actors doncs ja no és el mateix. No? Però també cerca amb que en l'època de la crisi, eh, molts pobles tendeixen a buscar obres eh, conegudes i que el grup amateur ho faci pràcticament correcte eh, per poder-ho assumir. No? Perquè, clar, només que en vingui qualsevol grup professional eh, són molts diners i la gent està tirant per aquí. Els actes del Dia del Teatre també han acollit un manifest local elaborat per Jodi Dauder, tot i que finalment, per problemes de salut, el va llegir el president de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya, Joan Maria Gual. En l'àmbit de l'escena local, el president de l'agrupació artística al Casal, Enric Monreal, assegura que el bon moment del Teatre amateur els està fent replantejar la programació d'aquest 2011 i el grup preveu obrir-se més enllà de la comarca. Hem tendit més a fer-ho localment i com a molt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 i amb obres amb, amb, amb menys actors, o tal no? com una mena de revolució en aquest sentit. En el marc d'aquesta festivitat del teatre es van impulsar d'altres iniciatives, com ara la creació del Pa del Teatre per part del Gremi de Flaquers de Barcelona, al qual ha estat disponible més de 50 pastisseries de Catalunya aquest cap de setmana. I aprofitant aquesta activitat, diversos actors i actrius es van distribuir per algunes d'aquestes fleques per vendre aquest pa especial. Ho van fer el dissabte al matí en el marc d'una iniciativa en què aquests professionals també van oferir entrades a un 50% de descompte destinant part dels ingressos recaptats a la Fundació Esclerosi Múltiple. Després d'aquests dies plens d'actes, el Dia Internacional del Teatre es va tancar hi amb una conferència al Teatre Romea amb el títol Teatre, Imatge i Paraula, càrrec del dramaturg Pere Gimferrer. Ràdio Tiana, Notícies, Esports.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 els homes de Sergio Escorihuela han caigut de manera estrepitosa davant al Llinars per 71 a 98 i no han sabut aprofitar les dues derrotes consecutives de l'Argentona, a la què haurà d'esperar de superar a les pròximes jornades. Els tianencs són ara segons amb 20 victòries i 4 derrotes, però amb un partit menys que els argentonins, els quals superaran si vencen demà en el partit ajornat davant el Valldèmia de Mataró. Tot i això, pocs s’expliquen la derrota encaixada pel bàsquet tiana, el Llinars arribava com una de les ventafocs del grup primer de la segona catalana on ocupa el tercer lloc per la cua, però va saber jugar un partit excel·lent, anotar 98 punts i endur-se el partit per 27 de diferència. El tècnic del bàsquet, Diana Sergio Scorihuela, fins ara invicta, assegura que la baixa dels dos pivots no va ser el factor clau per aquesta derrota i destaca el bon partit realitzat pels ballesans amb un encert extraordinari en el llançament exterior. Sí, me faltaban dos pivots y un alero, pero bueno, sobre todo noté los pivots porque además eran los dos cincos, entonces tuve que jugar con cuatro, un alero reconvertido a pivot, y bueno, no, no fue la clave del partido porque ya te digo que prácticamente no tuvi, no, no que ir muchas veces al rebote, pero claro, así que nos lastró, sobre todo en, en ataque, prácticamente no pudimos coger rebotes, quizás hasta el final que ya salió un poco la garra y, y entonces pues no estuvimos de supo que no estàvem acostumbrats a ir por debajo del marcador de esa manera i no, no nos encontramos com en ningun moment del partido. L'entrenador Tianenc espera que la derrota no descentri als Tianencs en el tram final de la temporada i menys quan l'equip es troba a una sola victòria de sol liderat en solitari si guanya el partit que té agornat que es disputarà demà a Mataró. L'equip, per tant, ha de passar pàgina el més aviat possible i centrar-se en l'enfrontament davant el Vall d'Èmia. Una victòria i el liderat suposarien sens dubte el millor rebei per als de Sergio Scorihuela. Igual. Lo que pasa es que, claro, la derrota de este domingo pues puede hacer un poco de daño, sobre todo si el jueves hay una otra derrota. Supongo que también porque ya dan por hecha la clasificación y, según tengo entendido, dos o tres de sus jugadores importantes suben con el A, que se está jugando fases de ascenso a, a Eva. Entonces están relajados, claro, eso es una oportunidad muy buena para nosotros para llevarnos también la liga, porque, claro, esta semana, por ejemplo, Argentoraba-Ripoll. Entonces, si nosotros ganáramos estos dos partidos, eh, les, los tendríamos a dos victorias, porque todavía les llevamos una victoria. Després de disputar el partit aplaçat davant el Valldemia, que ara ocupa la sisena posició, el bàsquet jugarà el proper dissabte a partir de dos quarts de sis de la tarda a la pista de l'Ecam, malgrat un xe classificat de la Lliga. El Centre Cultural i Esportiu Tiana dóna la sorpresa de la jornada després d'aconseguir una treballada victòria per 2 a 0 davant el Sant Pol del Mar, quart classificat. Aquest triomf, a més, assegura pràcticament la seva permanència a la segona territorial. Els tianencs van aprofitar el fet de jugar a casa per tenir una motivació extra davant d'un dels grans conjunts de la categoria. Ja fa moltes jornades que els blaugranes van descartar qualsevol fita superior i amb més relaxació estan desenvolupant un joc molt fluid. El president del club, Aniceto Riera, considera que l'equip va ser superior, tot i que reconeix que el fet que el rival no jugués res va facilitar la victòria. Va ser un partit que el Tiana va jugar molt bé, els altres tampoc s'hi jugaven res. Ja ho tenen tot fet a la qual venien amb alguna baixa, tampoc no venien en plan de maixacar el partit ni res, dir, va ser un partit molt maco, sense faltes. I nosaltres però, bueno, vam de la sort de marcar els dos gols i ells doncs, pràcticament va jutar la vegada amb un poste i res més. Els tres punts assolit aquesta darrera jornada reafirmen els tianencs a la part mitja de la taula. Si continuen amb aquesta millora, no caldrà esperar a l'ajustament de final de temporada per saber quants equips baixen de categoria, Ara mateix tenen sis punts d'avantatge sobre l'Àguila, aquí que ocupa l'última plaça de descens. En aquest sentit, Riera ens comenta què li sembla aquesta diferència de punts. Un coixí que es fa d'anar pues, una miqueta més tranquil i no patir, no? que és el que tracta. Ja n'hi ha quatre que estan ja bastant avall, no? Llavors seria lluitar una miqueta amb aquest cinquè que no, no, no passés d'algú. Queden molt partits i guanyant un parell, perquè clar, no, no, aquesta setmana han perdut tots els de baix, menys un. Eh? Llavors clar, no es tracta de, de, de que nosaltres guanyem, que els baix també perdi. perdin. Aquest proper cap de setmana els blaugranes visiten la pista del Rocafonda. Els mataronins es troben només un punt per sota a la classificació i serà doncs una nova oportunitat per allunyar se de la part baixa de la taula. Radio Tiana, les notícies del vespre.